аби в них помістилося 400 мільярдів зерен. Буасо – давня міра для сипких речовин, приблизно один декаліт або одне відро. «Ні, не знаю», – відповів моряк, «знаю тільки, що я бовдур». «Так от, пенкрофе, потрібно понад 3 мільйони буасо, кожен з яких уміщує би 130 тисяч зерен». «Три мільйони!» – приголомшено скрикнув пенкроф. «Три мільйони!» «За чотири роки?» – «Так, за чотири роки», – відповів Сайре Сміт. «Або й за два, якщо на цих широтах, як я сподіваюся, збирати щороку по два врожаї». Тут на його слова Пенкроф зазвичай міг відповісти лише учним вигуком «Слава». Отож, Герберте, додав Сайре Сміт, «Твоя знахідка надзвичайно важлива. За наших умов, друзі, нам може знадобитися все, буквально все». «Дуже вас прошу не забувати цього». «Ні, пане Сайресе, ми не забудемо», – відповів Пенкров. «І якщо мені попадеться тютюнове зернятко, яке дає по 360 тисяч таких самих зернят, запевняю, я не кину його на вітер. А тепер ви знаєте, що нам залишається робити?» «Нам залишається посадити це зернятко в землю», – відповів Герберт. «А вже ж», – погодився Гедеон Спілет. До того ж, усіма належними пересторогами, бо воно таїть у собі всі наші майбутні врожаї. «Аби воно хоч проросло», – вигукнув Моря. «Проросте», – відповів Сміт. Усе це трапилося в червні, на його двадцятий день. Спочатку виник намір посадити єдину дорогоцінну пшеничну зернину в горщику. Та після тривалих міркувань усі вирішили більше покладатися на природу і довірити її грунту – того ж самого дня зернину посадили в землю. Зайве й казати, що колоністи вжили всіх можливих заходів, аби створити для неї якнайкращі умови для росту і розвитку. Небо саме прояснилося, і колоністи, вийшовши з гранітного палацу, піднялися на плоскогір'я. Там вони вибрали у затишку місце, куди ополудні, сонце, мабуть, щедро лило світло і тепло. Землю очистили від каміння, Старо на її скопали, розпушили, навіть перебрали руками, аби очистити від комах та черв'ячків, потім додали перегною з опалого листя, домішавши до нього трохи вапна, обгородили це місце загорожою і нарешті посадили зернинку в землю. Чи не здавалося колоністам, що вони закладають наріжний камінь майбутньої величної будівлі? Пенкрофові пригадався день, коли він із безліччю пересторог готувався запалити єдиного сірника. Але тепер справа була далеко важливіша. Ще б наші невдахи, повітроплавці так чи інакше здобули б вогонь. Проте жодна найбудріша, наймогутніша в світі людина не поновила б для них пшеничної зернинки, якби раптом на нещастя вона загинула. Розділ 21 кілька градусів нижче нуля дослідження волотистої південно-східної частини острова Лисиці морський обрій розмова про майбутнє Тихого океану неперервна і невгамовна праця інфузорій що станеться із землею полювання качине болото відтоді не минуло жодного дня щоб Пенкров не відвідав їхнього як він казав пшеничного поля і бідні були комахи, що відважувалися опинитися поблизу. Пощади їм не було. Наприкінці місяця, після нескінченних дощів, помітно похолодало, і 29 червня термометр Фаренгейта безперечно опустився до позначки не більше, ніж 29 градусів вище нуля. Наступного дня, 30 червня, що відповідає 31 грудня, в північній півкулі була п'ятниця. Наб зауважив, що рік кінчається нещасливим днем, на що Пенкров відповів, що Новий рік випадає на суботу, тобто на щасливий день, а це переважує першу прикмету. У всякому разі Новий рік почався з сильного морозу. У гирлі річки Вдячності громадилися крижини, незабаром замерзло й озеро. Колоністи мусили кілька разів поповнювати запаси палива не чекаючи, поки замерзне річка, Пенкрох сплавив по ній кілька величезних плотів із дровами. Течія, наче невтомний двигун, використовувалася колоністами для транспортування дерева, аж поки Крига зовсім скувала річку. До палива, що його так щедро дарував ліс, додали ще кілька візків вугілля, по яке довелося ходити до підніжжя від рогів гори Франкліна. Сильне тепло кам'яного вугілля – по-справжньому оцінили в дні найбільших морозів, а на 4 липня температура впала до 8 градусів за Фаренгейтом, це 13 градусів нижче нуля за Цельсієм. В їдальні склали другу грубку і гуртом займалися там своїми справами. А зимовий холод Сайрис Сміт міг тільки привітати себе за те, що підвів до гранітного палацу струмочок води з озера Гранта – Витікаючи з-під криги і плинучи колишнім водостоком, вона не замерзала і спиралася у невеличкій водоймі кутку печери за коморою, а надлишок її стікав через колодязь у море. На той час стояла дуже суха погода, і колоністи, одягнувшись якнайтепліше, вирішили присвятити один день дослідженню південно-східної частини острова між річкою Вдячності і мисом Кігтя. То була простора-болотиста місцевість, де мало водитися багато водоплавних птахів, що обіцяло добре полювання. Відстань до боліт була миль вісім, дев'ять та стільки ж на дорогу звідти до Гранітного палацу, тож експедиція мала забрати цілий день. А оскільки йшлося ще й про дослідження невідомої частини острова, в поході мусили взяти участь усі колоністи. Ось чому, 5 липня, вже о шостій ранку ледве засиріло небо, Сайри Сміт, Едеон Спілет, Гербер, Наб і Пенкров, озброївшись кийками, сильцями, луками і стрілами, прихопивши достатню кількість їжі, взявши з собою топа, вийшли з гранітного палацу. Собака, вистрибуючи, біг попереду. Вирішивши йти на прошки, загін перетнув річку Вдячності, вкриту крижаними торосами. «На жаль, Крига не замінить справжнього моста», – слушно зауважив журналіст. Тож будівництво справжнього моста внесли до плану майбутніх справ. Колоністи вперше ступили на правий берег річки Вдячності і відважно йшли серед величних, укритих снігом хвойних дерев. Та не встигли вони пройти і півмилі, як із густих лісових хащів вискочила й помчала геть ціла сім'я лісових звірів, наляканих гавканням топа. Гляньте, ніби лисиці, крикнув Герберт, дивлячись услід наполуханим звірам, котрі ще втікали в глиб лісу. Він не помилився то були лисиці, але дуже великі, до того ж вони гавкали, що дуже здивувало топа. Він аж остопів, а прудкі тварини тим часом зникли. Собаці, що не знав природознавства, можна вибачити його здивування. Та якраз цей гавкіт і поміг визначити походження дивних лисиць рудувато-сірих з чорним хвостом, прикрашеним білою китицею на кінці. І Герберт, не вагаючись, оголосив їх справжню назву – Шакалові лисиці. Вони часто зустрічаються в Чилі, на Мальвінських островах і у всіх краях Америки між 30-ю і 40-ю паралелями. Герберт дуже жалкував, що топові не пощастило спіймати жодного з хижаків. «А їх їдять?» – запитав Пенкроф, котрий розглядав острівну фану тільки з одного погляду. «Ні», – відповів Герберт, – «до того ж зоологи досі не визначили». Як влаштовані зіниці у цих лисиць, чи бачать вони вночі так само добре, як і вдень, і чи варто їх віднести до породи власне собак? Цар Сміт не втримався від усмішки, слухаючи хлопців міркування, що свідчили про його непересічний розум і глибину знань. Що ж до моряка, то, ледве довідавшись, що м'ясо шакалових лисиць неїстівне, він тієї ж хвилини втратив до них. Будь-який інтерес. Проте зауважив, коли поблизу гранітного палацу вони влаштують пташник, треба буде вжити заходів проти можливих нападів цих чотириногих злодюг. Ніхто, звичайно, не заперечував. Обігнувши мис снахідки, колоністи побачили довгу смугу піщаного берега, а ми того безмежним морем. Була восьма ранку, чисту глибінь неба, не затьмарувала жодна хмаринка, як часто трапляється, коли довго тривають морози. Проте Сайрес Сміт і його супутники, розігрівшись від швидкої ходи, майже не помічали пощипування морозу. Щоправда, день був безвітряний, а в тиху погоду набагато легше переносити навіть великі морози. Сліпуче, але холодне сонце якраз виринуло з океану, і його величезний диск завис над обрієм. Спокійна гладінь моря простягалася, як синя скатертина, і нагадувала яку-небудь затоку Середземномор'я погожої днини. Мель за чотири на південний схід чітко вимальовувались обриси мису кіготь, вигнуто, мов турецький ятаган. Ліворуч на краю болота несподівано виринав вузький шпичак, що в проміні ранкового сонця здавався вогнистою рискою. Безумовно, в цій частині бухти Єдності, нічим навіть піщаною косою, не відокремліною від відкритого моря, кораблі, гнані східними вітрами, не знайшли б собі жодного пристановища. Судячи зі спокійної, нічим не потривоженої поверхні моря, з рівного синього кольору його вод, ніде не заплявуваних жовтуватим відтінком і нарешті з цілковитої відсутності рифів, Відчувалося, що морський берег там обривається кручею, і зразу ж за ним починаються страшні океанські глибини. Позаду на заході, на відстані чотирьох миль, темніла смужка лісів далекого заходу. Картина розверталася така, ніби колоністи опинилися на похмурих берегах якогось острова Антарктики, вкритого снігом і кригою. У цьому місці подорожні зупинилися, щоб поснідати. Розпалили вогнище, хмизу і висохлих водоростей, і нам приготував сніданок із холодного м'яса та чаю освего. Колоністи їли, розглядаючись навколо. Ця частина острова Лінкольна здавалася зовсім безплідною і дуже різнилася від західного його краю. І журналіст задумливо зауважив, що коли б волою випадку вони після повітряної катастрофи опинилися саме тут, на Східному березі, у них склалося б вельмі невтішне враження про свої володіння. «Я гадаю, нам не пощастило б навіть досягнути цього берега», – відповів інженер. «Море тут дуже глибоке, і на ньому непомітно жодної скелі, на якій ми могли б знайти для себе прихисток». Поблизу гранітного палацу є принаймні мілини, є острівець. Це все ж таки збільшувало наші шанси на порятунок. А тут зовсім нічого, сама безодня. Досить дивно те, додав Гедеон Спілет, що на цьому порівняно невеликому острові таке розмаїття ґрунтів і рельєфів. За логікою, так буває тільки на материках із великою сушою. Складається враження, що багато на рослиність західну частину острова Лінкольна з родючими землями омиває тепла течія мексиканських затоки, а північну і південно-східну – води льодовитого океану. «Ваша правда, дорогий співите мови, Сайрис Сміт, у мене теж виникла така думка. І сам острів, і його обриси, і природа мене дуже дивують. Тут ніби зібрані зразки всіх краєвидів, які трапляються на материку, і я не здивувався б, довідавшись, що він був колись частиною материка. Що? Материк посеред Тихого океану? вигукнув Пенкров. А чому б і ні? відповів йому Сайрес Сміт. Чому Австралія, Нова Ірландія і все, що англійські географи називають? Австралазією не могли колись являти собою разом із теперішніми тихоокеанськими архіпелагами єдиний материк, що займав шосту частину земної суші, таку саму завбільшки, як Європа чи Азія або обидві Америки. Мене нітрохи трохи не здивувало б припущення, що всі острови, які зіймаються нині над просторами Великого океану, не що інше, як гірські вершини – поглинутого морською безоднею материка, що колись у доісторичні часи лежав над поверхнею вод. «Як колись Атлантида», – додав Герберт. «Так, синку, якщо вона все ж таки існувала». «І острів Лінкульна був частиною цього континенту?» – запитав Пенкроф. «Цілком імовірно», – відповів Сайра Сміт. «І тоді стала б зрозуміло розмаїтість дарів природи, які ми тут зустрічаємо». «І велику кількість тварин, що тут водяться», – додав Герберт. «А вже ж синку», – відповів йому інженер. «Ти мені подав ще один доказ на користь мого припущення. Адже, судячи з того, що ми бачили на нашому острові, тут дуже багато тварин. А найдивніше те, що тваринний світ вирізняється надзвичайною різноманітністю. Цьому є причина, і, на мою думку, вона полягає в тому, що острів Лінкольна колись міг бути частинкою якогось великого материка, який мало-помалу занурився у води Тихого океану. Тоді одного чудового дня, заперечив Пенкров, якого, здається, не зовсім переконали інженери міркування, те, що лишилося від колишнього континенту, в свою чергу зникне також і між Америкою та Азією не залишиться ніякої суші. Так, відповів Сайрис Сміт, але з'являться нові континенти, що їх тепер вибудовують мільярди-мільярдів мікроскопічних створінь. Що ж то за такі будівельники? Коралові поліпи, пояснив Сайрис Сміт. Саме вони своєю тривалою, невпинною працею спорудили острів Клермонт-Тоннер, числені атоли і коралові острови в Тихому океані. 47 мільйонів поліпів важать один лише гран. Та все ж, попри свої розміри, ці мікроскопічні створіння, поглинаючи морські солі й тверді частинки води, виробляють вапняк, а з нього утворюються величезні підводні споруди, що не поступаються твердістю й міцністю навіть перед гранітом. За прадавніх часів, коли утворювалася земля, Природа використовувала вогонь, зіймаючи земну кору, але тепер вона переклала цю місію на мікроскопічних істот, бо сила вогню у надрах землі значно спала, і про це, зокрема, переконливо свідчить безліч згаслих вулканів на її поверхні. І я переконаний, що через багато століть, завдяки праці безлічі поколінь поліпових інфузорій, Тихий океан може перетворитися, на великий континент, який заселять нові покоління людей і, в свою чергу, принесуть туди цивілізацію. «Довго чекати», – скептично, – зауважив Пенкроф. «Природі нікуди квапитися», – відповів інженер. «Але навіщо нові континенти?» – запитав Герберт. «Як на мене, теперішній простір суші цілком достатній для людства, а природа нічого марно не робить». «Справді...» «Природа нічого марно не робить», – повів далі інженер. «Та ось як, на мою думку, можна пояснити, навіщо людству стануть потрібні в майбутньому нові материки, до того ж саме в тропічній зоні, де зустрічаються коралові острови. Принаймні, таке пояснення мені здається цілком припустимим. Ми слухаємо, пане Сайресе, нетерпляче звався Герберт, мої міркування». Полягають ось у чому. Більшість учених гадає, що колись на нашій планеті скінчиться життя, чи так пак стануть неможливі тваринна і рослина форми життя через надмірне охолодження земної кори. Не доходять згоди вони лише щодо причин цього охолодження». Одні гадають, що так станеться через мільйони років унаслідок охолодження Сонця, інші – через поступове згасання вогню, що палає в недрах нашої планети, для якої внутрішня температура має далеко більше значення, ніж багатьом здається. Особисто я дотримуюсь останньої гіпотези, виходячи з міркування, що місяць це охололе світило, на якому вже неможливе життя. Хоча сонце зігріває його так само, як і за сивої давнини. А охолов місяць тому, що в його надрах остаточно згас вогонь, якому він зобов'язаний своїм виникненням так само, як і всі інші тіла зоряного світу. Зрештою, хоч би якою була причина, колись наша земля охолоне, але охолодження відбуватиметься дуже повільно. І що ж тоді? А те, що... Зони помірного клімату у більш чи менш віддаленому майбутньому стануть так само непридатними для життя, як тепер полярні райони. Отож, цілі народи і різні види тварин ринуть до широт, краще зігрітих сонцем. Відбуватиметься величезне переселення людства. Люди поступово покинуть Європу, Центральну Азію, Північну Америку, так само, як Австралазію та частину Південної Америки. Слідом за людьми на південь переміститься і рослинність. До екватора відступить і флора, і фауна. Все життя переміститься в Центральну Америку та екваторіальну Африку. Лапланці та їхні сусіди знайдуть звичні для них кліматичні умови у збережжя льодовитого океану на берегах Середземномор'я, то – нам доведеться, що в ту епоху екваторіальні області не стануть затісними для людства, що там зможе оселитися і прохарчуватися населення всієї землі. Тож, чому б передбачливій природі не готувати вже тепер під екватором основу нового континенту і не доручити це будівництво кораловим поліпам? Я часто розмірковував про ці речі, друзі мої. І не прикидаючись вірю, що вигляд земної кулі з часом цілковито зміниться, що з підняттям нових материків деякі старі зануряться в море, і що в майбутніх століттях нові Колумби попливуть відкривати острови Чимборасо, Гімалаї або Монблан, які залишаться над водою як рештки затопленої Америки, Азії або Європи. Зрештою, і нові континенти стануть непридатними для життя. Тепло розвіється, як тепло тіла, з якого вилетіла душа, і життя зникне на всій земній кулі, якщо й не назавжди, то принаймні на певний період. Наш сфероїд, заснувши, здавалося б, мертвим сном і з часом, можливо, несподівано відродиться до життя за якихось нових кращих умов. Проте все це, друзі мої, не для нас таємниці творця всього сущого, а щодо праці коралових поліпів, то тут я, мабуть, нато захопився своїми здогадами про майбутнє землі. «Дорогий Сайресе», – відповів йому Гедеон Спілет, – «викладена вами теорія для мене пророцтво. Воно колись, напевне, здійсниться. Проте тільки Бог відає», – задумливо сказав інженер. «Все це чудово, все прекрасно!» – звався знову Пенкроф, котрий слухав інженерову розповідь, нашорошивши вуха. «Та чи не могли б ви, пане Сайресе, пояснити мені, невже й острів Лінкульна збудували поліпи?» «Ні», – відповів Сайрес Сміт, – «він чисто вулканічного походження. І коли зникне, і таке може статися. Сподіваюсь, на той час нас уже тут не буде». «Ні, не турбуйтеся, пенкрофе, нас уже тут не буде, адже ми не маємо найменше бажання тут помирати. І врешті-решт нам, можливо, все ж таки пощастить розпрощатися з цим островом». «А поки що, – додав Гедеон Спілет, – влаштовуємося на ньому ніби навіки. Ніколи нічого не треба робити наполовину». На тому й закінчилася їхня розмова – Доївши сніданок, колоністи знову вирушили в дорогу і невдовзі підійшли до межі, за якою починалися болота. То були таке болота, і розкинулися вони на величезному просторі, тягнучись аж до заокругленого виступу на південно-східному кінці острова, тобто тисяч на двадцять квадратних миль. Руські ґрунти складалися тут із глини й кремнезем, змішаних із численними рештками трав та болотних рослин. Тут росли очерети, болотний мох, осока, рогаза. Подекуди поверхню болота укривав шар дерну, завтовшки, як грубий килим, подекуди поблискували на сонці затягнуті кригою болотні озерця. Ніякі дощі, ніякі несподівані річкові повені не могли б отак затопити долину. Напрошувався природний висновок, що болота тут живляться підземними водами. Та так воно й було. Треба було побоюватися, що у спеку над болотом витають отруйні випари, які викликають болотну лихоманку. Над болотними травами, що росли на поверхні стоячих вод, Літало безліч птахів, знавці полювання на болотах і досвідчені стрільці не втратили б тут марно жодного набою. Дикі качки, шелохвости, чирки, кулики водилися великими зграями, і вся ця нелякана дичина вільно підпускала до себе людей. Одним пострілом із дробовика, напевне, пощастило б поранити кілька десятків птахів – так близько сиділи вони одне біля одного. Проте колоністам довелося вдовольнитися своїми луками і стрілами. Наслідки їхнього полювання були, звичайно, далеко скромніші, зате тиха стріла мала ту перевагу, що не лякала птахів, а постріл із вогнепальної зброї розігнав би їх аж на край болота. Отож, цього разу мисливці вдовольнилися дюжиною білих качок, із коричневим поязком, зеленою шапочкою, пласким дзьобом і чорними крилами з білими та рудими цяточками. Герберт відразу пізнав у них казарок. Топ старано й спритно допомагав ловити підстрелених птахів, на честь яких цю місцевість назвали качиним болотом». Отож, колоністам дісталося нове невичерпне джерело водоплавної дичини – Надалі треба тільки не лінуватися ходити туди. До того ж, цілком можливо, що деякі породи цих птахів можна, якщо і не зробити свійськими, то хоча б переселити на околиці Гірського озера, де вони були б на похваті у колоністів. Близько п'ятої вечора Сайрес Сміт і його супутники вирішили повертатися додому, до свого житла. Вони йшли назад знову тим самим качиним болотом – Перейшли по кризі річки вдячності і о 8 вечора прибули в гранітний палац. Розділ 22-й.